У книжці йдеться про ховацькі 90 в індустріальному Запоріжжі. Головний герой твору Діє, живе і змінюється на тлі різних етапів еволюції пострадянського простору і вже незалежної України. У минулому персонаж пролетар, різночинець, нині поет і журналіст. На сторінках роману розгортається провінційний простір, в якому є все: грабіжники й репортери, махновці й губернатори, бійці спасу і поети-літстудії. І над цим усім панує Місто, з великої літератури та з великої літери Сни Неофіта – це своєрідне завершення романної трилогії автора Її він розпочав ще 2004-го романом Кляса Продовжив 2012-го хрещатиком Плазою Сторінки роману Сни Неофіта читає автор Слухаймо Що там в адміністрації встиг? Вигляд головного редактора редакції інформації Ковалика стривожений. Так, все гаразд, а на затримання скокнув. Так, Тарасе. Неофіт ковзнув оком на телевізор за спиною шефа. З екрана промінилася усмішкою Неля Білявська, ведуча передачі «На ваші прохання». «Добре, віддай відео режисерам, а сам швиденько відпишися, бо вже треба формувати випуск. Я ще не написав підводку до Пожичко. Ковалик підпер голову могутніми руками. «Бажають молодим щастя і довгих років життя», – світила ясними Білявка Неля за коваликівського плеча. З ковалика, якимось вітром занесеним до Запоріжжя, хлопці поза очі трохи кпинять. П'ять років кидав ковалик молота у Львові, навчаючись журналістики в тамтешньому університеті. Споглядаючи на могутній торс, вправлений у такі ж стегна, неофіт мимоволі закручує їх в уяві, Перед уявним жакитком. Поволенький, потроху, з напівприсяді, обертаючись все швидше і швидше, ковалик ніби вгвинчується в землю, щоб замить загарчати на вздогін снаряду, випущеному у стратосферу. Все добре, Тарасику. Негаразди кінчаються в понеділок. Посміхнувшись по думки, Неофіт поспішає в переглядову, аби визначити хронометраж синхронів, тобто коротких інтерв'ю. Монтажній завершували сюжет Вови Москаля. Кілька моніторів в ячейках на стелажі світяться заставкою ЗТ, логотипом телерадіокампанії. У кутовому моніторі беззвучно рухається Фредді Мерк'юрі. Тут Тарас Богданович уже раз за три прибігав. Ту-пу-ту-пу-ту. -ту -ту! Москаль двома пальцями пробігся по власному стигну до коліна, і павловіявственно вчувся шефі тупіт і хекання. Ой, божечко, скільки роботоньки! Сяє усміхнений Москаль, зображуючи Коваликову розгубленість. А я ще не написав жодної підводки. Отаке-то Вова трапилось. Страждання гортають Ковалика в день ведення інформаційних випусків. Для журналістів редакції у цьому є зиск, поза як Ковалик тоді не бігає, вминаючи лінолеум між кабінетом, редакцією і монтажною, а сидить у себе, нахиливши голову, темне ядро голови в трикутниках залишків волосся і катується над аркушем. Учергове відпихує його і роняє голову на волохаті руки «Божечко!». Увечері у прямому ефірі ведучий інформаційної програми телекур'єр Тарас Ковалик знову виглядає солідно. Голос рокоча басовитими нотками, губа випинається вольовито і навіть по керівному а залисини майже не проглядаються, поза як ефірі Ковалик тримає у руках себе, а не власну голову, як щойно лицедійство у Московченко. Свята, що з ефіром? Заступник садовничого Муховніков гойднувся на виступі порогу. як кабична в 17.00. Добро! Замашне слово лягло в невидиму лузу кисню. У Муховнікова все виходить доладно і елегантно. За його плечима в костюмі і водолазці під горло, мріє, крім головної ССРівської інформаційної програми Врем'я, ще й режисерський факультет інституту кінематографії. Те, як муховні мчить коридором, маючи полами, як, перекинувши ногу на ногу, відкидається у кріслі, підперши щоку натхненними пальцями, викликає в Павла естетичний здрик. Все, ребята, приехали! видихає муха, так позаочі називають Володимира Ізраїльовича, як присуд видихає і недбало кидає окуляри на стіл. Лажа! Тракт отміняється! Неофітові в такі моменти злегка жаль за кінематографічними інститутами, яких у його долі не було і ніколи не буде. «Ти щось про багаті трофеї», – казав Вова. Більше того, дві пляшки столичної і дві ексклюзивної грілки «Нестор», тиждень, як почала лікерка випускати. Самі хоч при пам'яті приїхали. У цьому ж вся гострота і заплутаність сюжету». Любиш ти москаль потянуть кота за бігуді? Паша, губіра, з каких слов берем? Здесь ми задоволені співпрацею. Людо, з твоїх уст слово москаль звучить якось двозначно. І що і здіваються. Люда звучить добродушно. Павло теж не напружується, як раніше. У визивній окремішності, зав'язаній на мові, є певний драйв, але нехай. Затягнення процесу тисне на психіку. Дехто тут віддавна говорив лише українською І мався цілком комфортно, як та ж усміхнена багніша Проте, може бути, що окрім мови, важить й енергетика мовця Щось люди вчувають У люди режисера, наприклад, очі над кирпатим носом при Павловій з'яві брались холодом А її колега, інша Люда, судомно завертала долоньку за комір светра «Откуда в тебе все это? «Ох, дівочки, та й мальчики, дещо пояснено за роки» а ще більше в мовчанні. Хоч долоньки завертаються і потепер, зрідка. Ніужелі ти вважаєш, що... Вважаю. Та і яка різниця? Он сидить москаль, обертає руками. Майнув Коля, брат, режисер. Він теж з їхньої банди. На третьому поверсі їх узагалі більшість. Більшість з'явилася саме довкола нього. Так Неофіту здається. Наросла, наліпляючись, як атом до грабки. Підіть, посперечайтеся з фактом їхнього існування. З більшістю сперечатися важко, хай навіть вона обмежується стінами інформаційного кабінету Брязкіт у коридорі повернув усім голови Вам сміфігочки, а там кавалік спалив кияніцу Гребень, зачепивши попільничку, пристосовану з пивної банки, відриває погляд від чобота козака Забіжав, а кияніса з дружком кукавінцем заканчивив дегустацію Нестора. Гребінь, винявши відеокасету, починає лицедійствувати. Повертаючись у профіль Чорнія Бакенбардом, як одеський актор Делієв, брюки в тонку смужку присутні. Щоб вусик у гребню вилетий персонаж маски шоу. Відтворювані ним Кияниця і Ковалик теж би туди вписалися. «Шкода, що я дійство не застав», – думає Неофіт, уявляючи Гребенчикова в гумористичному мюзиклі і кулак Кияниці під Коваликовим носом. Йому часто думається про різні речі одночасно. Ковалик, як свідчить Грибень, пожалівся таки на релікта садовничому. До його кабінету Григорович, плутаючись клюшованими брюками незмінного костюму, згорем пополам дійшов, навіть утрапив у двері. Але заточився на порозі юзом-юзом Гребінь крутнувся на п'яті, війнувши полами піджака, зображуючи. Просунувся через весь кабінет до столу генерального директора і розлігся на стільниці між телефонами. Гребінь, розкинувши руки, зломлюється в поясі. Глядачі сміються. Навіть Люда з монтажером відірвалася від роботи. І головне, Гребень, у якому вже немає тіні невдоволення, давиться смішком, смакуючи розв'язку. Головне, що Анатолій Григорівич кияніця! Брови гребня повзуть угору, нижня губа відстовбурчується. В такій позі уснув за столом! Вибух реготу перекрив і подальші слова, і звук неофітового голосу в запису. На який звукооператор накладає відеозображення зустрічі в Білому домі, завершуючи монтувати сюжет. -ха -ха -ха -ха -ха -ха життя телерадіокомпанії триває. Спалахують датчики, мерехтять монітори. Відеокасети поклацуючим м'яко входять і виходять з отворів магнітофонів. Сповнення діловитого поспіху, коридори розгалужуються, переплітаються, коливаються перепадами поверхів, все розширюючись, візажисти, інженерний блок, художня редакція, мала студія, директорська, операторська, вахта на прохідній, щоб упертися в стіни, які білою цеглою і скляною верандою входу нависають над вулицею Матросова. ВХС Кор. За кадром. На сам кінець обидві сторони висловили сподівання, що аркуші біліють на неофітовому столі. Сонячне світло падає на них, підзолочуючи край москалевого столу, представленого в притул, на котрому теж біліють аркуші, полискують ручки і, схожі на гайки, масивні запонки, вдягані москалем під час ведення випусків новин. Десь побіг у справах рухливий Бова. Може із Сашком Копеленком, чий стіл стоїть поряд із Москалевим і Павловим, утворюючи квадрат. Останнім часом хлопці зачастили до директорського кабінету. Так, я кар'єрист, посміхався якось Сашко, синюючи мужньо окресленим підборіддям. Хочу чогось досягнути, хочу добробуту родині. У Неофіта свої погляди щодо цього Проте начальники існують на світі З нічого не поробиш Хтось вищий, хтось менший То що такого, коли в їхню касту Дострибне і зібраний, вдумливий Сашко Людина з такою зовнішністю Не може бути поганою Москаль, можливо, зараз зовсім і не з Сашком Відео, зображення учасників зустрічі Кінець ВХС Все, фінал сюжету Значення абревіатури ВХС Неофіт пуття не пам'ятає Певно, марка відеоплівки. Тексти на аркушах, котрих списано за чотири роки цілі стоси, Павлові вже надокучили. Тьома! Москвичі збираються відкривати в нас культурне представництво. З Неофітові хочеться подражнити гребня. Шукають кандидатуру на посаду прес-секретаря. Не підеш? Отстань! Ріб'енчиков пише, схилившись за столом у протилежній стороні кабінету. Поряд сидить Лариса, в задумі задивляючись в бік телевізора, біля якого пускає дими валік Лепський. Тільки місць за іншими столами порожні. Якби гребінь сидів ближче, як у старому кабінетику, можна було б розгледіти краплі поту на гребінчиківському носі. Так у гребня буває від напруги. Пише він добре, чи не найкраще в редакції, але слабке знання мови дається в знаки. Не хочеш присаташе? Ну хоча б швейцаром, Артемон, прикинь. Будеш стояти на вході, весь такий добрий молодець, волоси масляне, злата кудри, клубну косоворотку тобі видадуть, балалайку. А скотч, говорю, гребень кривиться, прискалюючи око в чорну щелину. Мені ще, слухай, а можна сказати отакий завменшки? По аналогії отакий завбільшки». Сонце кладе прямокутники посеред кабінету. У вікно, відкрите Лепським, за спиною гребня, долинають голоси з внутрішнього двору від гаража. За наростаючим скрипом лінолеуму в коридорі матеріалізовується москаль. «Ой, там муховников дає!» Вова з розгону падає на стілець, хитнувший Павлів стіл. Кричить Тодоровій все, Сьогодні тракт відміняється! І прямий ефір теж! Якщо ми не встигаємо робити елементарне...» Все, ребята, приїхали! Москаль мушастіківським жестом кидає на стіл уявні окуляри. Павло припускає, що викладати українську мову і літературу в школі Москалеві було скучно. Він журналіст від народження, хоч крім школи ще й тягав по вихідних тачку вантажника в мельничному провулку. На базарі вони цілком могли стикатися. Навіть власник горілчаної фірми Хортиця десь там при тачці заробляв перший мільйон. Коли Москаль з'явився на телебаченні, Неофіт сприйняв це як утворення мафії. Про неї сам Москаль міг і не здогадуватися, однак вона почалася. Під ту пору Павло із Гребням працювали вдвох у тісному кабінеті і сперечалися до хрипоти. Тьомік Гребенчиков, інтелігентний син стоматологічних батьків, несподівано виявився поборником рускості, затятим до занудства. Кабінет був тісним, а в теми виникали повсякчас, ширячись – Раз навіть довелося кинути в гребня пляшкою з водою. Здається, йшлося за холодний яр. Або за ічкерію. Тамтешній польовий командир грав із ними злі жарти. Новина про його убивство викликала бурхливу радість гребня. З'ява бойовкаря після поранення зі зліпленим у німецькій клініці новим обличчям розвернула емоції навспак. Роману Борисовичу Розову, тодішньому головореду, часто доводилося заскакувати на гвалт до кабінету. «Тьома, кончай свої завкове замашки!» – гроїжив борідко Роман Борисович. «Ти теж хорош!» – тут же кліпали очі в бік Павла. «Большинство мислить не так, як ти, Паша!» Щодо більшості неофіт згоден. І з більшістю треба рахуватися. У результаті якогось дня у редакції інформації і з'явився Москаль, екс-учитель з уважно складеними губами. З його появою в кабінеті стало ще тісніше, а позиції Гребня відкотилися до нищівної меншості. Спитайте у самого Гребня, Ром Брисич. Шансів у одного проти двох немає жодних. Хай той один і язикатий, як Гребенчиков. У нього взагалі прапори почали приспускатися. Москаль невдовзі підтягнув на роботу Пазинича, а неофіт Грушу. Розбудова банди захоплива річ. Все! кричить муха. Приїхали. вовасяє усмішкою, прорізуючи ямки на щоках. Що це за постановка кадра? Що це за цвіт?» А Тодора йому м'яко так поетечески каже «Володенька, ти просто сумасшедший! Ти себе не щадиш і такий же ритм задаєш всему колективу!» Твердження про заразливість роботи на телебаченні близьке до істини. Головний режисер Тетяна Іллінічна Тодорова, широколиця жінка з доброзичливими крапочками ніздрів, знає, про що говорить. Телебачення затягує. Якби раніше хтось сказав, що існують роботи, з яких по закінченню не хотітиметься чим скоріше звіятись, Неофіт не повірив би. Декому тут і дня мало, тому ж хвастику, замість якого Ковалик просив Неофіта зняти затримання на трасі. Хвастик добровільно працює не лише по вихідних, а й пропадає у нічних мілісейських рейдах. Надлишок матеріалу він пропонує іншим телеканалам. «Вам обгорілий мальчик не нужен?» – фраза, принесена Москалем із хвастиківського кабінету, давно стала крилатою в редакції інформації. Тут багато крилатих фраз. Із переїздом до кабінету в основному корпусі мафія ще більше розширилася разом із простором. У ньому вже майже не іскрять суперечки довкола ідентичностей, але на нову стіну, на тлі якої стоять столи Павла і Москаля з Копеленком, гребню дивитися, мабуть, і зараз важко. Площина за спиною Павла поступово перетворилася на галерею, кожний із експонатів якої чимось гребенчикову не що підтверджують спідлобні позирки і перманентно висунута щелепа. Навіть два брати висхідні зірки світового професійного боксу, що переможно здійняли руки на плакаті між портретами Виговського, Сагайдачного і профілем Ольжича, на якого нахльостується Ватманський аркуш із логотипом гурту Кому вниз. Що вже казати про Бандеру, чиє зображення хоч і невелике, але точно досвідчує залисаними до гребенчиківського столу. Махнурий дує, як і належить. Його парсуни перескочили і на сусідню стіну, і за спин Лариси і Калепського все ближче підступаючи до гребня. Найяскравіше із настінного колажу жаріє передвиборчий плакат однієї радикальної партії. Рік тому Павло і Москаль обліпили такими плакатами частину Нічного проспекту. Вовини-окуляри можуть ввести в оману, налаштовуючи на пацифійське сприйняття, але йому пасує й однострій. Він показував студентське фото, де стоїть із такими ж камуфльованими, сплівшись лікоть за лікоть у протестному ланцюгу. Нофіт теж цікавився вуличними здвигами. У довкіллі майже все не так, як мало би бути. Печея з цього приводу як пекла, так і пече. Проте його партія – власні вірші. Він відкрив про себе важливу річ, дяка долі, що правда, так і не призвичаювшись до слова «поет». Воно ніби зіснув. Ну, поет той поет, що про це зайве розводитись. Для багатьох нинішніх знайомих він журналіст, а ще для когось лишився тим, ким і був. Пашком. А хто Пашок? Правильно, різночинець, хлопець із Маргінесу. Молодой робочий цеха номер як це інформаційно звучить у позитивному або нейтральному ключі, змінюючись на такого собі або ще краще його, якщо оцінка має відтінок осуду. Някий «Н» знаходять в стані алкогольного або наркотичного оп'янення в парке ім Шевченка, З того світу неофіт з'явився. Світ теж нікуди не дівся, дихає поряд. Просто незрімі ясони прорали під дим межу. Навіть кілька меж. За них вільно заступати, але не помічати їх уже неможливо. Ви слухали сторінки роману українського письменника Павла Вольвача «Сни Неофіта». Читав автор. Над програмою працювали режисер Костянтин Лаврентьюк, музичне оформлення Вадима Церенка, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!